Zerren ez dugu uh, hainitz informaziolik. Ez humi hasen... Ez uh, login, ez uh, efen, beti informaketa ari gira, eta informazioak uh, aldako dira, uh, bat eta besteri telefonatzen dugula ikan, uh, ahuntak aldako dira. Gure panuak hain uh, egiten uh, nitean aldatu uh, ekainean, baina, uh, hara, ena ahitak egin daut, bat zela zeait paharazten zela, gerroztik uh, entxatu gira uh, informazioak eta joaitea, eta hor uh, jakindugu beharnean uh, ari zirela Panoak kentzen, gutunen bidaltzen, ez dakik gu noiz honet ginen den, ginen den ere, agontez jakinean gira eta ara gure ostaturat uh, argi batzeko batean da eta ez duzu batere ikusten badela zer, zerbait uh, ara, ez duzu ez duzu jakitenan badela ostatu bat hemen Deia bezeroak uh, erraiten daukute ez dela errez uh, gure atsemaitea zenta bon hainitzek uh, hain uh, diri hau GPS-ekin eta eta bach gps ere bon ez gira huntza seinalatia zenta ez da, ez da biziki errez horren horren uh, uh, ara aldatzea eta hortan uh, informatzea zenta badira hainitz uh, GPS mota eta Eta ara, ez baini madut, malema dituzte panuak, bon, ono gehiau, beste kolega batzuekin uh, aizan gira hor beharne kaldean uh, unk, deia unkitiak izan direnekin, ek ere deia fensenditu dute, uh, ara, aldaketa uh, askitio poetat, eh.